Etxarri kolektiboa muntatu behi da, etxarriko jauregiaren saltzea ezestatzeko helburuarekin. Saltze hori isilka egin dela dio, kolektibo hortan dira etxarriko ikasle hori eta hurbileko, jamahialgalahondorekin egongira. Nahi dugun lehenik eta salatu pasatu den maneraz. Zen eta neoge jakin gabe edo jakindugularik dugularik e, kasik beranteki zen, erandauko te xalgaitzela xalga eta xaltzeko merkatuan ez eta egun zu maiten burien jakin dugu domingineko ikolako apsek erusia zutela. Eta hori nahi go leni shalatu e, gure hautetsi zu maiten jokabidea zen eta Berdaeran zentru horretan uh, hanitxe pasatu girela horretadik eta um, pentsatzen dugula hori hemenko garapenari lotia dela eta berdugula hori zentru bat hemen atxiki. Eta beraz izen pedura biltzen asiatziste, sinadura biltzen petizione bat egiten. Bai hori bera, eta petizione hori interneten da, txarrikolektiboa eh? arroba ah, eh? Hortan horretan eh, txartzen altzizte eta badugu arretan bezala frantxezen zit eh, horretako egina eh, duguna. Eta mementuan beraz, zertan txarri eh, eh, jauregi horretan, txartziak eh, dira, zer gertatzen da? Bai, ordean, ez bon, dakigu suseen, eh, ero siedute, zertzen aizanik, ofizialki, zen eta xaltzapena egina da. Ez dakit bon, zertan diren, berean kude antzan, apesak, bennean bon, pentsazen dut hor sartuko direla. da erran, zentru hori, e, diadanik sekulako investizamentiako kanditu beti danik eta beti ongia ongi atxiki aizan da, nahi du egan bastimenduak eta estatu onian direla. E, sekulako tresna bat dute, nahi bat dute e, e, aizan, ikasten leku Saltzea behaz egin da edo ez da abonoa ajuntotren katia? Erra daukuten ez, egin da, notarioak notario nahitzen pasatia dira. Zer nahizanik eta lehenik egin zuten eta zuzen pribe de lako bat promezdo bant, txaltzapena eh? hori buruz, eta gero pentsatzen dugu dena geroztik dena sinatu utela. Eta behaz, saltzea egina bada, zer posibilitate da, horren ez ez da azteko, ausibide, zer da. Bai, ordean, orai hartiu ginen uh, kolektif uh, delako talde bat, uh, orai uh, elkarte bat montatu dugu, eta orai uh, berditu gu gauzak ikertu. Lehenik elkartearen uh, aifemerk delako hori elkarte bada. Nula erabakiak erartiek izan diren, norzen erabaki horien hartzeko, norzen uh, berzutenak erabaki hori hartu, hori lehenik berdai ikertu elkartearen aldetik. Mm. Eta gero behako dugu ikusi, ja, bon, xaltzapen hori ere nula pasatu den, zen eta behar da erran, eta hori xalatzeko da, diadanik egina dugu, bena presuaren historioa, ez, ez dugu honartzen, zen eta argun merke da, leku hori, pentsatzen dugu argun merke dela. Goguratuko dugu presioa? mila euro errandute xal, xaldu zela, zumaitzok e, errandute eskaliogizela, beste bat zuak eski, gure ustez ez da eski kalio, zen eta behar da erran uh, shikulako investiziamentek eginek izan dira direla dira urtiak eta urtiako Oktan, beti uh, irregularki izan dira, Ala, eta piskabat uh, irringarri edena jakindugu naz, elkarte hori beti bizi da, eh? AFMR hori bainan orai uh, handa uh, ustaitzen. Hanko lekiaren zat, uh, ari dira meriaren bidez, uh, diru galtatzen guai uh, eskoldeari lo, tokien handitzeko.